Salme 84 Til dirigenten på Gittitt av Koras sønner En sang med musikkledsagelse Hvor elskelig din storslagende bolig er, herstyrkenes Jehova! Min sjel har lengtet, ja vannsmektet av lengsel etter Jehovas forgårer. Mitt hjerte og mitt kjød roper av glede til en levende Gud. Også fulen har funnet seg et hus, og svalen et rede, hvor den har lagt sine unger. Ditt storslagne alter herstyrkenes Jehova, min konge og min Gud. Lykkelig er de som bor i ditt hus. De fortsetter stadi å lovprise dig. Lykkelig er de mennesker som har sin styrke i dig, som har landeveiene i sitt hjerte. Når de drar frem over bak slavslette Forvandler i de den enda til en kilde? Ja, i velsignelser hyller veilederen seg. De vandrer videre fra vital kraft til vital kraft, En hver tre frem for Gud på siden. Jehova, herstyrkenes Gud, hør min bønn. Lytt, Jakobs Gud. Du, vårt skjold, se, du, vår Gud, og betrakt din salvedes ansikt. For en dag i dine forgårer er bedre enn tusen ellers. Jeg har valgt å stå ved terskelen i min Guds hus framfor å gå omkring i ondskapstelt. For Jehova Gud er sol og skjold, velvilje og herlighet skjenker han. Jehova skal ikke holde noe godt tilbake fra dem som vandrer uklandelig. Herstyrkenes Jehova, lykkelig er det menneske som setter sin lit til deg.